Züheyr İbni geynin İmam Hüseyn əleyhissalamın hüzuruna gəlişi Bəni Fərarə və Bəcilə tayfasından bir dəstəsi belə nəql edirlər. Biz Züheyr İbni Qeyn ilə Məkkədən çıxdıq və İmam Hüseyn əleyhissalamdan biraz az geridə hərəkət edirdik. Nəhayət, yolda o həzrətlə rastlaşdıq. Lakin Züheyr o həzrətlə görüşmək istəmirdi. O, öz xeyməsini İmam Hüseyin əleyhis-salamın xeyməsindən uzaq vururdu. Günlərin bir günü İmam Hüseyin əleyhis bir yerdə dayandı. Biz də məcbur olub həmin yerdə dayandıq. Biz yemək yeyirdik. İmam Hüseyin əleyhis-salam tərəfindən bir nəfər gəlib salam verdi və dedi, Ey Züheyr İbni Qeyn, İmam Hüseyin əleyhis-salam səni öz yanına dəvət etmək üçün məni bura göndərdi. Bu sözü eşidəndə hamımız əlimizdəki dişələri yerə qoyub fikir dəryasına qərq olduq. Züheyrin həyat yoldaşı deyiləm Binti Ömər, Ömərin qızı deyiləm, dedi, Sübhən Allah, Peyğəmbərin övladı səni çağırır, sən isə getmək istəmirsən? Əgər o həzrətin hüzuruna gedib sözünü eşitsən, nə olacaq? Züheyr Hüseyn ə.s. yanına getdi. Birazdan sonra, Züheyr açıq və sevinclə dolu surətdə geri qayıtdı. O əmr etdi ki, xeymələri söküb İmam Hüseyin ə.s. xeymələrinin yanında qursunlar. Züheyr öz əyalına dedi, Mən sənin talağını verirəm, çünki sənə zəhmət vermək istəmirəm. Mən qərarı aldım ki, İmam Hüseyin gedim və öz canımı ona fəda edim. Sonra Züheyr Arvadının xərcini verib onu əmisi oğlanlarına tapışırdı. Təki öz qohu məqrəbasına təhvil versinlər. Deyləm xanın Züheyrin yanına gedib ağladı və onunla vidalaşdı. Deyləm Züheyrə dedi, Allah sənə kömək olsun və səni xoşbəxtləyə çatdırsın. Amma səndən xaiş edirəm ki, kiyamət günü İmam Hüseyin ə.səlamın cəddinin yanında Mənə kömək edərsən. Ondan sonra Züheyr öz dostlarına dedi, Hər kəs mənimlə getmək istəyirsə gəlsin, Əgər getmək istəməsə, bilməlidir ki, bu bizim axırıncı görüşümüzdür. Hüseyn əleyhissalamın kərvanı bu minvalla irəliyərək Zubalə diyarına gəlib çəkdi. Orada İmam Hüseyn əleyhissalam və onun tərəfdarları Müslim İbn-i Əqilin şəhadət xəbərini eşitdilər. Rəyasət və qənimət toplamaq məqsədi ilə İmam Hüseyin ə.sələ gələnlər bu xəbəri eşidəndən sonra dağılışdılar. İmamla az saylı, sədaqətli dostları qaldı. Müslimin şəhid olduğu üçün onlar əza saxlayıb ağladılar. Lakin İmam Hüseyin əleyhissalam şəhid olmaq məqsədi ilə öz yoluna davam edirdi. Şair Fərəzdək Həzrət Hüseyin əleyhissalamın görüşünə nail oldu. O, imamla görüşəndən sonra dedi, Ey Peyğəmbərin oğlu, Müslim İbni Əqeyli və onun dostlarını öldürən küfəlilərə necə itibar edirsiniz? İmam Hüseyin əleyhissalam ağlayıb buyurdu. Allah Müslimi bağışlasın ki, əbədi həyata Allahın şoxlu nemətlərinə yetişib, cənnətə daxil oldu və Allahın razılığını ələ gətirdi. O öz vəzifəsini yerinə yetirdi. Amma biz hələ vəzifəmizi yerinə yetirməmişik. Sonra bu şeirləri buyurdu. Əgər dünya gözəl və qiymətli sayılsa, şübhəsiz Allahın savabı böyük olacaqdır. Əgər bədənlər ölmək üçün yaranıbsa, insan üçün qılıncı ilə Allah yolunda ölüm daha gözəldir. Əgər insanların ruzisi bölünmüşdürsə, adamın az ruzisini tələb etməsi daha gözəldir. Əgər mal dövləti tapmaq onu tərk etmək üçündürsə, niyə insan tərk edəcəyi şey üçün haxıllıq etməlidir?